ماضی و مزاری اگر نسبتی سیل دران بفایل یعنی کننده کار باشد معروب باشد چون زرباز زدان یک مرد و یدرب و میزند یا خواهد زدان آن مرد اگر با مفهول باشد یعنی آن که بر... کار برو واقع شده باشد مجهول بوده تون زوربه زده شده آن یک مرد و یز رو زده می یا زده خواهد شد آن یک مرد و عمر مذکور نمی باشده مگر معروف دا یو بل تقسین ده هل ماضي او مضارع تقسيم هي کسورت امر نهامر ديسته وجهرسترا دي يو تقسيم اوس بيان څه دا ماشي تل په درې قسمه دي امر دادرین تقسیم ده ففیل که چې فیل پا کس ده یو فیل معروب ده او بالفیل مجهول ده فیل معروب تاوی چه نسبت شوی فاعل جلی آخا سیتا فیل توي چې نسبت شوي فائل جلی یا خفیتا کہ منصوب باشد بسوئی فائل جلی یا خفی فائل جلی نه مراد اسم ظاهر فائل اسم ظاهر مت دفائلی خفینا مراد زمیر دفائل دی بس دکیلی اثنات پایل تشاو گنا کو اثنی ظاہر دی او کو زمیر دی دیتا با خیلی معروفی لیکی خیلی معروف بودا تکا گورے زربا زایدونو زربا فیل دی او زیدن دا او دی نو نسبت دا فیل راگلے دی فائلی جل اختارا فائل تا دی او کنه دی تک دا دو دیتا فیل معروفوی دا زرا با اون څه له معروف دے ذکر دی اتنا راغله پائد ختیطا چې زمينې او راځي دے چاکا زکاکا ایکو د څه له معروف تعارض صادق دی را له معروف او څه له معلوم متور او څه مجهول دیتا و ایچی پائل جلی یا خطی تے نثبت نیشد بلکی نثبت شوئی پزید پائل بانی مفعول مالنی تمہ پائلو گودا تو دیاغم جلیو کو خطی بورے دقا مثال لگا لکھو مجھولے کا زوری با زیدن زوری زیدن دا زید که سچه واقع شوه مفعول دا ایل فائل لیده سکره وعلی شوه ده زیده دا زید که اسناب راغله ده مفعول تا که دا قائم دا مقام د فائل بانی او جنی دا. او چه خپیلک زیدن زوری با زید وعلی شوه ده د دې ذریبا کې د نیریا جې پایله تبعه په څنګه راځي کله چې نسبته په هر شی په عالي جليا خطيته د ټولو معلوماتو په لړ ما او چې نسبته شی پایله جليا خطيته نشه بجو د ټولو موجود راځه څنګه دغه خو بیا دن ته مستند ماضی او مضارع دیل امر ته کې ونره او مضارع معروف او مجهول راځي او امر پکه ونه چې امر پکه مې આરોپا مجهول راځي د داولې چې دا ولا دا په خپل بیانې چې امر چې حقیقتا کم سي امر دای چې مجهول نه راځي امر ان دقه امر حاضر معروف دی دې امر و حقیقتا بیگانه دا کم ته چې خلق امر حاضر مجهول وای ې غته چې دا کتابونه کې راي چې دی دا مر حاضر مجور وي لکه تا ته میان شریدې وویل دی نه چې مرري حاضر مور ستاته ته وکهه داې حاض مود ل تا ز تو ضررا را ل تو ضربال ضربول تو ضر ل تو ضررببال خد امرِ غائب معروب گردان ہوکر تشاکیر و حرزہ پی شکر اوبار سا امرِ لیضربا امرِ غائب معروب لیضرب لیضربا لیضربا لیضربا لیضربا لیضربا لیضربنا بہینا امرِ غائب مجھول <سؤال> گردان ہوکر توقع لکا مارا اچتر امار دی. اولا که امر دی سویمان. امر غائب مجهول. <سؤال> لیو ذراب. لیو ذراب آه لیو دا آه نو دا آه دی؟ دا رازید بودی شرح سرح چم را دی که مجهول شتکنه. تا خو دا د مصانيفه دا په مضاری کې داخلي دي امر نو ليكي حقیقتن حقیقتن امر صرف د نامره حاضر معروف د مجهول په جی ناراضينه په دی وړ د ټکي تقسیم کرا نه و صرف ماضي او مضاری به سره ځای کې ویلا خیال څنګه پېکارو دا خبره شې فاطمهونو دعوی ماضي و مضاری اجر نسبت سیل دوران دا څنګه ګرانه کړي دا خبره مازی او مزارې کچل سره نسبت د فعل دران په فاعل یعنی کووننده کار باسه اجر نسبته فعل دران کچل سره نسبته د فعل پدې کې فاعل ده الکه فاعل څوک یعنی کووننده کار کوون کې دا کار په دا کار کون ته وښه معروف شه د دې ته د فعل مازی او مزارې معروف او معلوم متوي اون زرابا لکا زرابا معنی سالا زد آن یک مرد وال آغی یو نسخی نسخی آغی یو کچھ پتنی لگی چڑی ایک بجرد دی بلشی و یزریبو میزند یا خواهی زن آن یک مرد او یزریبو فیلی معروف د که پایل تی نسبت شده دی میزند والکئی یا فہذ یا شایچوال بگو کی انی اکرم اغیو نسخہ ینی فائل ته نسبته څه وکنه خو به جلی او خاذه به گزارے یضرب زیدون و ضرب زیدون او خطی داجه زیدون ضرب او زیدون یضرب او اگر بمفعول بشد اپ کو چرته نسبت ته شیل شی مفعول تا چله مفعول ثغری یعنی ان کار برو واقع شوه باشه دا ما پهولا غشاه تو چې باغ باندې کار واقع شوی لا تل باغ واقع شوی لکه زوري بعضه دن و علی شوه د زاد نو وال د چاپم لالهږي وی دي ته زیدا نو نن لا واقع شوه دا څنګه نو مجهول بو نو د تده پیل ماضی او کو پیل مضارع مجهول اوتوی مجهول د ذکر وشي پایله مجهول له ها او هغه مخ ته معروف او معلوم ذکر وشي پایله معلوم دي چون زوره بازار زوره بالک زوره بش زادہ شد ان یک مرد زادہ شوه داغ یو سړی زادہ شد والي شوه داغ یو سړی وی ضربه زادہ می شوه او زادہ بشیا یا زادہ خوایسته یا شای زادہ می شوه او بو والي شیا زادہ خوایسته یا شای چې شي روز ته زمانه یو سړی آسان علکه دا امر دې په ولې ذکر نه ماضی او مضارع دې ذکر نه چمعروف او مجهول <سؤال> اراضی درس یې غوونه وله چې امر معروف او مجهول <سؤال> اراضی وي وغوښته دا وامر مذکور نه مباشه ده مگر معروف او امر ذکر کړه شوه نه لري مگر معروف امر چې مجهول نه راځي ننکه دینور کتابونه کې خورا دي کړه اراضی کا نام حاضر مجهول او امر غائب مجهول هغه په مضارع کې وې داخليار ماضی و مزاری معروب و مجھول اگر دلالت بر ثبوتی کاری کند اثبات باشده و اگر بر نپی دلالت کند نپی باشده دا دریم تقسیم دی تیل پا دو قسمه بانه دی تیل مصبت او تیل منفید تیل پا دو قسمه بانه دی تیل مصبت او تیل منفید وڅارته دې پیل دلالت کوي چې ثبوت د قرباني چې دا کار ساده دي زرابوال شوی وي یزربوال بچی یها د دې ته پیل مصبق ویل شي چې ثبوت څه کیږي نه او څارته باندې پیل کې مانادنه تي و هغه مانم مصدر انسان نه شي و د دې ته پیل مانسي لَکَ لَا یَذْرِبُ وَالْنَکَیْهَا مَا ذَرَبَ وَالی ندی کڑی دته سیل منسیه لکی سیل مثبت او سیل منفی دا څو تقسیم شو صفه لکه بیم کا تقسیم نو دا وی و ماضی و مضاری نګور به ما معروف مجهول ضوال جوړي معروف مثبت معروف منفی مجهول مثبت او مجهول منفی ماضی و مضارع معروف او مجهول اگر دلالت بر ثبوت کاری کونه ده نو کله ماضی, ما مزاری و و و و ماضی مصبت او مضارع چې معروف او مجهول یې کو دلاله وکه ثبوت د کار باندې اثبات به شد ته یې اثبات وایي ماضی مثبت او مضارع مثبت فن سرا ينصروا یا نه سره ین سوو دوړ دث نو دا اوس نه سره مااض او ی مزارې نو سره مااضې یون سره مزارې نو دا ماض یو مزارې مستبت دی کده دی چې خووت د پیل دی نه سره مد دی کړړی ییم سرو مد به و چېنی بر نه دلالت دلات کو د نه پې باششه ده او کچر په نهې دلالت کو نو دیته پ نه پې وچون مازاره بهوالي نه دي کړي وله یزې به والنكه او وبنواله سي تديت پہلے منتی لے کے یہ ماضی منتی اور مضاری منتی معروف اور مجهولا علک سبق سان شہان وفیل بیت بارے تعداد حروف اصلی بر دو قسم است و رباعی دسلو رم تقسیم پر سے فعل طعتبار دا تعداد د حروف اصلي او سره په دوه قسمه باندې راځي ثلاثي او رباعي ان په پيل کې درې حروف اصلي راتلش او سلور حروف کې اصلي راتل په فماسی پهجن نه را فیل خوماسی نه را ي دا پیس کې دا را ي خوماسی مجره ده او خوماسی مزي ده د دا دم جداغ ش شخصان دلته پلاسی مجره ده اورو م ده اوسبعي مجره ده اورو با خوماسی خوماسی مزي ده خو دا اول لباس بعد پیر شروع روکې دی که نه او دا خوماسی خو سر پیس کې را ي درته بعد پهیس ک دا پیان په پپیل کې بیا درې هورو په اصلي یا بچا ډوري د دې نه په کې زیات اصلي هورو نور مزید او کلازي او اصلي ما ته کې دا درې راځي په دې باندې هرتي اصلي دې چې دا په وزن کې په زیاده ته عین لام باندې راځي هرفي اصلي دې تاوي چه په پا وزن که پا زیده فی لام بانی رازی یو وزن ده یو میزان ده پر قیدا ده چه میزان ده فا عین لام تاوی ده میزان ده کلانگه عربی کې دا وزا شو ده کنه ده پار دا اصلی و ده هر د ده معلوم اولا ده کلانگه بیدان که میزان در کلانگه عرب پا و عین و لام است شادو سر کش راید او د ټوله دان چې د دې دا ته ویل شي د سیري د کګور استطحل یا بر وزن استطعلى ده استطعلى وزن ده او میزان دلته چې ده فاعل لام ده استطعلى کم ش پهای د فار راغلی او دا او د لنگ دا په کاصلي دي په ستا خراجې چا خ راجل دی او دا نور حروپ کې دا په کېز دي د فیل په اعتبار د تعداد د وروپو اصل و سره په زوېسم دی سلاسي او روبعيلار ور نو فیل خوماچ نه راي فیل چېې دا خوماچین را یا ور ثلاثي او یا ور رباعي درې هروپو کوم اندازه د کلمې راکنه دا به کراځي ثلاثي هغه ته وایي چې درې هروپ اصليه پچی درې هروپ اصليا او رباعي هغه ته وایي چې څلور هروپ اصليه چا پچی ثلاثین روبائی نیسا اللہ کا باعثار یو باعثیرو ایپ دی روبائی کی بابیعاو بسید روم حرد پارا بل لام زیفی کیی باعثار بروزن فاعلل یو باعثیرو بروزن یو بیادا سلاسی او روباعی پا دو کس و بانید سلاسی مزید او سلاسی مجرد روباعی مزید او روباعی مجرد او گن دا خوبا دید آگیش خبر این خبرو پیدا کی گنا سلاسی مجرد دیتا و اید شری دري حروف اصليونه په پ쳐 زائد حرف نهي جده سلاسي مجرد وي سلاسي مزيد ديته وي شری دري حروف اصليونه په پ쳐 زائد حرف چريدا راغلي علاوه رباعي مجرد ديته وي شلهور حروف اصليونه په زائد حرف نهي او مزید دیتا وی چیدو سلور و حروفو نا پاکی زیدتی علاوث زیدتی حرب چید دایی صلاح ربائی مزید خدا و سیاد که چی گورت دار و مدار پواهد و مذاکر غاید پیلی مازیسی غیل ردی دار و مدار چیدی مجرد او دا مزیدو پواهد مذاکر غاید پیلی مازیسی غبانی دی وست گورت چپ واحد مذکر غائب تلی، مازی، صغح کی درے حروب و نزیاد نو، نو دے طول باپ توجلات مجرد ہوئی كی باقر درد هضر اگر بے پک زائز خو چې په با دیا کې صغح کی درے حروب و نزیاد نو، کانو دے طول باپ توجلات مجرد ہوئی لکہ گور اول دا اوز دا ضرابہ ہے ضرابہ صغح اوز مذکر غائب تلی، مازی، صغح دا کانو، نو درے حروب بک زیاد شتاں و زرابہ چلی زربو کی واو شتا زیتی کنا یا زربو کی یا شتا کنا زربون کی علیف شتا کنا دا طول دی نراجی خان مزربون کی ممزاید شتا کنا مز مزروبون کی ممشتا دی اغا دی مزربون کی ممشتا دی عزربو کی حمزا شیداشتا دی خود دی طول سیغوت فلاسی مجارد وی ولی زکر چی واحد مزکر غایب تلمازی کردری حلوپ و نزید حرپو دانی شتا دی ایگه دا أكرم يكرمو إكرامن فهو مكرم ومكرم يكرمو إكرامن فذاك مكرم لن يكرم لن يكرم لا يكرم لم يكرم لم يكرم لا يكرم لا يكرم لا يكرم لا يكرم عالم رو نو أكرم الولد نونى اولاد تكرم أجر منه مكرم وذات طور با ثلاثي مزید وله ای که د واحد مذکر غایب پیل مازید سیغا اکرام حضر دید سیغا اکرم وزن ساده اپ آلا حمزه تا جزاید دا کنه دا, دا. مجرد فکر امر حضر سیجل تا گور را زاید حرپراگ اندیده سوئی سلاسی مزید سکرا؟ وست گولات دہرڑی دی رو بای مجرد دی دہرڑی هم رو بای مجرد دی دہرڑی جوم رو بای مجرد دی تر اجنال تعلیف شکریه بودے ها Terim اخیل خیلSen ساتم بندو 2016 ساتم قائم التلك a hastان ساتم احضار و اصمیت بات خواط prayed بالمتغ Carbon په امتغ check guys قائمت بالمتغم اولا صعره لعتبار به اس چاکا فافض تصالinde insan جن الأس tedanda人 مور unoj birth birth birth birth birth birth birth birth birth birth birth birth birth birth دارو بای مزید دی ولی تت پتیاول کړه کې تا نه له کومه تداحرجه تفعل لا الکثرا ست سر خلاص کو نه فکر ته عامه څردل نو دا اصلي حرف نه بیا په اولن کې تعابیر په فاعل لام سره کې او چې کوم په ځای دی را دې نه په تعابیر په فاعل لام سره نه کې حالا که اصلی هر سطح وی تعریب کیا ہو که جان اصلی حروب آغای فا کلمتی که در جمیع متصرفات کلمتی آختم یشاوه دا رواح بسر اگباری که در جمیع متصرفات کلمتی آختم یشاوه دا چپر طولو گردانون لذی کلمتی آغا مندلی کیجی کم حروب فکر نا دغه په ارسي ورکې دا حروف راځل نو دا به بیا اصلي چې په بازي څوک یې ولا په ځو په دې بلکې نو په دې بلکې او په دې بلکې نو دغه ور زائد نه اوس ګوري په ضربه چې زواد را با اصلي دا په ټول څه وکړي راځي کنه زاربا یې زرون په وزاري مو دوري به جوړ وزن په ذاک مزروب اللهم يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضرب وای نه په ټول کې ښه دا زواد را با په ګبس اصلي خیر اکراما کې حمزه اصلی نه و ځکه دا اکراما په دې مزيدو تشطبي خو په کرامه او خو کېده کرامه اینی ټول متصرفات کې مجادله مزيد چټل راواله ټول شیغو کې ندعم زه به جنها راځي په کرامه کې نشم کرامه نه و اکراما باندې خاص کنه خبره ٹھیک ده ته په ټولو غردانو کې ناراضي دا حمزه ته په دا حمزه په کې چي دا اصلي نه ده اصطاق <سؤال> راجه که دا حمزه، سین، <سؤال> سا دا حضایده راجه که دا پا مجرده چیزی شکی حراجه ده؟ او دا بگی زاید؟ او زاید حرب دیتاوی چه پر طولو متصرفات د کلیمه کې موجود نئی که در جمعی متصرفات دا کلیمه یاکتا ننیشا شوا دا او دیتا زاید حرب شده دیتاوی او د زاید حرب نئو بخبل لفت تا تعبیل Wat ta sa refatete ke